يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويضفل لكم ذنوبكم وما يتأله ورسوله فقرف فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة wa kulli dhalalatin fin nar ikhwani a'azzakumullah bil islam segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mencurahkan keberkahan nikmat-nikmat-Nya di antara nikmat yang kita rasakan saat ini ada nikmat sehat alhamdulillah kita semua sehat di sini ikhwan alhamdulillah dan sebelumnya nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya itu semua eh, patut untuk kita syukuri dan diantara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Artinya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Baik ikhwan dan akhwat, fillah azza kumullah Malam ini seperti yang dijelaskan Ah Ihsan di awal pembicaraan tadi Berkaitan dengan batas akhir kita uh, telah selesaikan pada pertemuan yang lalu Yaitu Kita sampai di penjelasan Al-Dhamair Al-Munfasilah Al-Dhamair Al-Munfasilah Yang ada pada halaman 91 Untuk cetakan baru Ada pun cetakan lama Ada pada halaman Berapa ya 90. 96 nah. Al-Kalimatul Jadidah Sudah kita bahas Al-Kalimatul Jadidah Al-Kalimatul Sebelum kita masuk ke Abba Ma'irul Munfasilah, kita sedikit merajaah ya akhwan, merajaah Ad-Darsul Khami Sa'ashar. Kita baca sekali lagi dialognya. E, kita minta beberapa akhwan ya, di studio untuk membaca. E, satu menjadi Al-Fatayat, yang lainnya menjadi Zainab. Nah, fadwal ya akhwan. Man, mani akhara awalan? Anak. Bet antah antah antah Zainab al-Fatayatah diri al-Fatayat Zainab mana yang kau Zainab Nam antah Yassin antah Zainab faham antah al-Fatayat, dan antah Yaqi antah Zainab stay to faham. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Man antu nih, a'khuatuh? نحن بنات الشيخ عباس اسكرجي نحن بنات الشيخ عباس بنات الشيخ اسكرجي نحن بنات الشيخ عباس نعم اهلا وسهلا ومرحبا ام كنا استاذتي كيف حالها هي بخير والحمد لله اين هي الان هي الان في الرياض متى ذهبت ذهبت قبل اسبوعين من ذهب معها ذهب ذهب معها أخون إبراهيم كيف حالكنا نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتم نحن في مدرسة المتوسطة نحن في نحن في المدرسة المتوسطة نعم ممتاز متى اختبار اختبارنا بعد شهرين أذهبتنا إلى المدرسة اليوم. نعم ذهبنا ورجعنا. ممتاز. أحسنتم يا إخوان ما شاء الله. بارك الله فيكم. طيب يا إخوان الآن ندخل في الكلام حول الضمائر المنفصلة. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. Al-Dhamairu ismu jama'in Kata benda yang bentuknya jama' atau mufrat Atau tunggal ya kawan Jama' Al-Dhamair jama' daripada Al-Dhamir Al-Dhamir Apa makna Al-Dhamir ya kawan? Apa makna Al-Dhamir? Kata ganti Kata ganti, ganti Ismu Mabniyun Yadulu ala al-mutakallim -al Awil mukhatab Awil ghaib Kata ganti Atau kata benda yang menunjukkan Al-Mutakallim Orang yang pertama Kemudian Al-Mukhafab Orang kedua Kemudian Al-Ghaib Orang yang ketiga Jadi dari, dari definisi kata ganti ini Maka dapat kita katakan bahwasanya kata ganti itu ada tiga macam ada berapa icon? Tiga. Tiga, Tiga macam. Yang pertama kata ganti untuk orang yang pertama atau kita sebut dengan Abdumir Lil Lil mutakan untuk orang yang yang berbicara orang pertama. Lalu yang kedua kata ganti untuk orang ke Dua. orang kedua atau kita kenal dengan istilah Abdumir Lil Lil mukhal Lil mukhal untuk orang kedua. Baris yang ketiga kata ganti lil ghaib untuk orang ke Tiga. ketiga. Ketiga. kita lihat di sini, akhwan. Ada huwa lalu ada hum lalu hiya lalu hunna. Ada huwa, hum, hiya, hunna. Keempat kata ganti ini. Merupakan kata ganti untuk orang ke orang ke berapa ya, kwan? Tiga tu. Orang ketiga, lil kaib. Antum main ya, kwan? Nang semua. Hua hum Hiya hunna hadhi domair lil lil kaib. Ini yang kita sebutkan tadi ada empat adalah kata ganti untuk orang ke ketiga. Ma mana hua? Dia. Dia. Dia. Tapi di sini, dia di sini untuk untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki Untuk laki-laki Hua Misalnya hua di sini Talibun Dia Talibun, Ma mana talibun ya khuan? Murid Murid Dia seorang murid atau dia seorang pelajar Hua Lalu ada hum Hum Tulabun Hum Tulabun Mana hum ya khuan? Mereka. Ini masih, masih kata ganti orang ke Ketiga, Ketiga. Tapi di sini Jama', jama'. jama Mereka Mereka laki-laki di sini mereka untuk Laki-laki Disini saya sebutkan contohnya Hum Tulabun -tula. Tula -tula. Lihat ya kawan Kalimat yang tadinya awalnya Talibun menjadi Tulabun -tula. Menjadi tulabun Apa sebabnya? Jama' at. Jama' Kuti domir <'at. tidong 'at> Nah karena bawaannya berubah menjadi Domir jama', at. jama, at. jama at. Hum jama maka ee uh, talibnya di rumah menjadi atau di, diganti dengan jamak menjadi tulabun hum tulabun tidak tepat kalau antum bilang hum talibun tidak tepat kalau antum bilang hum talibun yang benar adalah hum tulabun kemudian di sini ada hiya hiya talibatun hiya talibatun hiya di sini maknanya sama seperti huwa dan sama-sama ini juga termasuk dalam kategori kata ganti untuk orang ke ketiga. Tapi apa bedanya antara huwa dan hiya di sini, Ikhwan? Iya, untuk. Hiya untuk muannas, untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Ha? perempuan. perempuan. Hiya talibatun. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan huwa talibatun misalnya. La. Atau hiya talibun. La, hada khata'un kabir. Ini selain yang, yang tidak uh, yang tidak patut Hua untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Masyaallah. Barakallahu Lalu ada hunna. Ada? Hunna. Apa Ma makna hunna, ikhwan? Ya, ha, ah, hunna di sini sama artinya dengan hum. Hunna artinya sama dengan hum, mereka. Tapi apa bedanya? Ah, kalau hu, Naam, hunna untuk muannas, ada pun hum untuk muzakkar, muzakkar. Kedodanya sama kata ganti orang ketiga. Sama-sama maknanya mereka untuk jamak. Akan tapi bedanya adalah kalau hum untuk laki-laki, hunna -laki, untuk, untuk perempuan. Ini kata ganti untuk orang ke Ketiga. Orang ketiga. Oh, kita kenal dengan istilah ad-dhamir, ad-dhamair li li lighaib. Ya, mana ana ya khun? Mana ana yang tidak hadir di depan kita ya tidak hadir. Jadi orang kita membicarakan orang yang tidak. Tidak, hadir. tidak hadir, orang ketiga. Nah. Jadi ada berapa ya kan yang sebutan di sini? Abama ya lil ghaib. Ada? Ada 4. Yang pertama? Huwa. Huwa yang kedua? Hum. Hiya? Iya. Afan sahih yang ketiga? Iya. Yang, yang keempat? Hunna. Nah, huwa dan hum untuk muzakkar untuk laki-laki. Arapun untuk perempuan adalah kita gunakan iya dan hunna. hunna. Iya dan hunna. Apa beda antara huwa dan hum ya akhwan? Kedua-duanya sama untuk laki-laki. Huwa dan hum sama untuk laki-laki. Tapi apa bedanya antara huwa dan hum? Huwa untuk mufrad untuk tunggal, hum untuk Jamana. untuk jamaah. Hasan ya akhwan. Araban hiya dan hunna sama-sama untuk perempuan. Sama-sama kata ganti orang ketiga. Tapi apa bedanya antara hiya dan hunna? mufrad. mufrad. Huna jama'ah santum Masya'Allah Taib, hadihi Al-Dhamair Li Al-Ghaib Al-An Al-Dhamair Li Diman? Bil-Mukhatab Al-Dhamair Li Bil-Mukhatab al al Kata ganti untuk orang ke Dua Al-Mukhatab artinya orang yang kita ajak Yang kita ajak bicara Yang kita tujukan Pembicaraan kita <coughs> Di sini sebutkan ada ada empat juga di sini. Ada anta, lalu ada antum, lalu anti, lalu antunna. Anta, antum, anti, antunna. Ini semua kata ganti untuk orang ke satu. Betul ya, Evan? Sah. Orang pertama lah ya. Anta antum bila samaai. Antum bila samaai, ya nak. Evan, anda lihat antum malam ini tidak mendengar kan? Ya fansari, ana bilang tadi Ante, anta, antum, antuna adalah kata ganti untuk orang pertama. Sahih. Ya, Antumlah lastam astama ay ikhwan. Ja'alukum huna wa uqulu fil bait. Ikhwan, Anak no ridu jasad la jasad wal uqul man. Naam. Tabiu ma ikhwan, tabiu de ikuti ikuti. Janganlah menakut. Insyaallah. Makan malam nanti insyaallah setelah ini. Baik. Anak ulangi sekali lagi. Di sini ada kata ganti untuk orang ke Kedua. Kedua Yang ketiga sudah kita lewati Ada Anta Ada Antum, antum. Ada anti, Ada Antun Ini semua kata ganti untuk orang ke Kedua, Kedua. Kedua. Anta Kita lihat Anta Talibun Lihat penggunaan Anta di sini Anta Talibun Mana Anta sebelumnya Mana Anta Kamu. Kamu. Kamu Anda Anda kamu anda ente anta engkau engkau apa lagi engkau. anta talibun engkau kamu anda taliban seorang pelajar, pelajar. pelajar anda kamu seorang pelajar, pelajar. antum mana antum kalian ah antum tulabun lihat karena di sini jamak antum kalian maka uh, isim isim setelahnya adalah isim jamak juga tulabun artinya kalian kemudian ada anti di sini anti hmm, talibatun dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya anta untuk laki-laki anti untuk perempuan. untuk perempuan anti talibatun anta dan anti sama di mana kesamaannya anta dan anti kedua kedua-duanya sama-sama untuk orang ke kedua. kedua kemudian Persamaan kedua sama-sama untuk mufrad untuk tunggal. Akan tetapi perbedaannya adalah muzakar dan mans mu anta untuk muzakar anti untuk muansa. Kemudian antum tulabun kemudian antunna polibatun Antunna polibatun antum dan antunna sama sama-sama untuk orang kedua kedua kemudian kesamaan yang kedua sama-sama untuk jamak. Bedanya adalah Antum untuk mudhakar Antum untuk mu'annas Untuk perempuan Nah santum Izan Kam al-dhamair al-munfasila Li al-mukhatab huna ya Kam? Ada berapa di sini? Arba'ah Yang pertama Anta Yang kedua Antum Yang ketiga Anti Yang keempat Antum ya khuan Barakulah fika Tab terakhir, sudah kita bahas kata ganti untuk orang kedua. Eh, ya, ke sudah kita bahas juga kata ganti untuk orang ke tiga. Berarti yang mana yang belum? Kata orang ganti pertama. orang yang per pertama. Pertama. pertama. Di sini sebutkan ada empat juga, tapi empat contoh. Tapi yang yang yang uh, yang pasti ada yang penting ada dua. Dua. Anak dan nahnu. Dan keistimewaan Ana dan nahnu, Nahn. nahnu ini, Ikhwan, sama-sama bisa dipergunakan untuk sama-sama bisa digunakan untuk mudhakar dan mu'annas ana talibun lalu contoh lain ana talibatun ana disini masya Allah ternyata bisa dipakai untuk mudhakar bisa dipakai juga untuk mu'annas kemudian juga eh, nahnu nahnu tulabun dan nahnu talibatun sama-sama untuk mudhakar dan Mu'anas, sama-sama jama' dan sama-sama digergunakan untuk muzaqar dan mu'annas Ini Abdumair al-Munfasilah li al-Mutakalib. Abdumair li al-Mutakalib. Kata ganti untuk orang per... pertama. Tapi ada berapa kalau begitu, Hisham? Berapa kata ganti yang disebutkan di sini? Ada berapa jumlah totalnya? Dua. Jumlah total seluruhnya? Ashar. Ada Ashar? Ashar. Tapi yang pertama untuk kata ganti orang ketiga? Huwa Huwa Lalu? Hom. Iya, hundunah, arba'ah sudah empat. Yang kelima anta, Antun. antum, antum, anti, antum. Sudah berapa? Lapa. Lapa. Lapa. Lapan. Yang sembilan? Ana. Ana. Yang sepuluh? Nahnum. Test nah. bagai kesimpulan. Tolong dijelaskan ahitmat. Ada, ada, ada berapa abma'ir almun fasilah yang sebutan di sini? Ada tiga. Abma'ir almun yang, yang sebut. Totalnya ada berapa? Ada sepuluh. Ada sepuluh. Tadi respon ini dibagi menjadi tiga. Tiga. Yang pertama kata ganti untuk gaib. lil kaib. Lil kaib untuk orang ke tiga. tiga. Tiga. Terus lil mutakalim. Lil mutakalim. Kemudian yang terakhir lil Mukhatab lil... Ah sampai. Lil mukhatab Lil kaib untuk orang ketiga. Lil mut lil mukhatab untuk orang kedua. Yang ketiga yang terakhir lil mutakalim untuk orang yang Terus. pertama. Ayah, ya, kia. Tolong sebutkan abba ma'ir antaya ya, kia mas bukaananasi itu. Ah, misbah. خير اسمه خير. اسمه خير. خير ما شاء الله أنت خير إن شاء الله طلع سبوتنا أخي اذكر لنا الضمائر لالغائب المذكورة هنا هو نعم هم, هم... هي... نعم وهم. ما شاء الله الله هل تستطيع أن تؤدينا مثالا أنت مثالك سيشانتا وانتوك أمبت أمبت أمبت نعم السلام عليكم Baiklah bahas Baiklah bahas Baiklah bahas Baiklah tullabun. Baiklah bahas Hum tulabun Hia talibatun Hia talibatun Hina talibatun Hina talibatun Anta ya khid? Siapa yang bisa kita berikan soal? Anta ya khid? Tolong sebutkan Abda Ma'ir li uh, Al-Mukhatab Untuk orang kedua Anta naam. Antum Antih Wa Antun ahsan. Tatu di mana misalnya? Antu berikan contoh. Antu bisa sebutkan di sini atau bisa dari contoh yang lain? Anta tabibun. Anta tabibun Mumtaz Antum atibau. Antum atibau. Atibau. Antum atibau. Atibau. Atibau. Atibau. atibau. Nah. Anti tabibat. Anti tabibatun anti tabibatun tabibatun sahih antunna antunna ha nah. apa jama' dari tabibat tabibatuk tabibatun nah Tabi, mungkin mungkin tabibatun wa tabibun aidan mungkin li al-muannath tayyibah santag khabar qolafik petakhir anda jadi اذكر لنا الضمائر للمتكلم. Antum sebutkan kata ganti untuk orang yang pertama. Ada berapa yang disebutkan di sini? Eh, uh, isnan. Isnan. Yang pertama? Ana wa nahnu. Ana yang kedua? Nahnu. Nah, baik. Eh, to atati lana Ana muslimun. <laughs> masyaallah. Muslimun atau muslimun? Muslimun. Mus. Mus muslimun, hakadha. Muslimun. Baik. Nah, nahnu <laughs> muslimun. muslimuna. Naam, masyaallah. Nahnu muslimuna. Tu nak bilang ana muslimatun boleh tidak, Akhi? boleh kalau untuk anak perempuan. Nah, boleh. Karena kalimat ana seperti yang disebutkan tadi bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Begitu pula nahnu dan nahnu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Apa bedanya antara ana dan nahnu, Ikwan? Nah, ana untuk mufrad, mufrad untuk tunggal, nahnu untuk jamak. Baik, ayo kita baca sama-sama, Ikwan. Kita baca sama-sama. Istimewa, thnma kerj. Abdomairul Munfasila. Abdomairul Munfasila. Di sini ada dua bagian. Ada lil mufrad. Ayah. Lil mufrad. Lil mufrad. Lil Jama. Lil Jama. Kita mau dari yang lil mufrad. Hwa Talibun. Hwa Talibun. Terus kita ke bawah. Hia Talibatun. Hia Talibatun. Anta Talibun. Anta talibun, anti talibatun, anti talibatun, An Ana talibun, Ana talibun, saya talibatun, Ana talibatun. Baik. Sekarang alil jama. Hm tulabun, hm tulabun, huna talibatun, huna talibatun, antum tulabun, antum tulabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Ada satu yang belum sempat kita jelaskan, al-munfasilah. Ma mana al-munfasilah? Al al-munfasilah artinya, artinya yang terpisah, maksudnya yang berdiri sendiri. Al-munfasilah artinya yang berdiri? Sendir. Yang berdiri sendiri. Dia tidak bersambung dengan uh, kata benda misalnya Tidak diletakkan di belakang setelah kata benda Tidak Ini kata benda yang uh, Kata ganti yang al-munfasilah yang berdiri sendiri Baik Baik Baik Baik bagi para pendengar kita berikan kesempatan bagi anda untuk berinteraktif Di line telepon 021 823 6543 Dan mari kembali di pasang dua satu delapan dua tiga assalamualaikum assalamualaikum ya dari siapa bada, Okey, pak deh man? terus sangat di jalan ni lagi. okay faham tu pak sempat. alhamdulillah. masyaallah sedang di kendaraan pak sepertinya. iya. masyaallah melalui melalui hp ni sepertinya pak. mendengarkan ya atau melalui masyaallah. pak sempat tolong dibaca pak B bawa bukunya nggak pak di jalan pak? nggak nggak sah lagi bawa kendaraan. terima okay, kasih pak kalau begitu Bapak e, ikuti apa yang saya bacakan. siapa Insyaallah, si? insyaallah. Tahir. Hwa ya. talibun. Hwa talibun. Nam. Hum tulabun. Hum tulabun. Hia talibatun. Hia talibatun. Hia talibatun. Hia talibatun. Ta Sekali lagi, Pak semangat. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Tahir. Huna talibatun. Bunne Talibatun. Tapi, katakan kita baca tadi, Pak, Pak semangat. Uh, katakan kita ganti orang ke. Orang ketiga. Masya Allah. Taip. sekarang kita masuk yang kata ganjil yang kedua. Anta Talibun. Anta Talibun. Naam. Antum Tullabun. Antum Tullabun. Tullabun. Antum Tullabun. Naam. Anti Talibatun. Anti-Tolibatun. Sekali lagi Pak, semangat. Talibatun. Anti-Tolibatun. Banyak tidak panjang. Talibatun. Talibatun. Baik, labas. Antunna Talibatun. Antunna Talibatun. Baik. Ini barusan tadi kita baca kata ganti orang keberapa, Pak? Kedua. Orang kedua. Sekarang orang yang pertama. Ana Talibun. Ana Talibun. Tullabun. Nahnu tulabun Ana talibatun Ana, Ana tidak ditahan pak Ana Ana talibatun nah. Nahnu talibatun Nahnu talibatun Baik Muntaz Barakallahifikum Syukaran pak asmat Jazakallah khair Saya mau tanya Ustaz Ya uh, Untuk kata ganti ketiga Itu yang kan untuk laki-laki Iya. -laki. Terus huna kan untuk wanita yeah. perempuan. Iya, yeah, untuk jama'k. Eh, jama'knya. Kebetulan mm -hmm. sekarang yang jama'knya memiliki laki-laki dan perempuan itu sebutannya apa? Huna, -huna atau home yang dihubungi? Jika di bercampur laki lagi perempuan, maka oh. lebih diutamakan laki-laki. Maka kita gunakan oh. home. Maka home, kita gunakan eh. home. Nah. Jadi kalau yang yang berjama'k ini, katakan ketika mereka perempuan dan laki-laki, kita ambil nah, Kita ambil home. Nah. home. Baik, baik. Terima kasih. Taib, jazah saja kembali. Iya, jazakallah. Assalamualaikum. Selamat, wassalamu'alaikum. <tuh> <tuh> pada bapa, semangat, hati-hati di jalan, ya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Taib, kita bagi kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Anda boleh berinteraktif di layar telefon dan pelajaran yang kita bahas masih bab terakhir, eh, ya, dari pelajaran yang ke lima beras. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Taib. Dengan siapa, di mana? Namu Hasan ke bhalo ki? Selakan kamu, isan dibaca. Abba Ma Irul Munfasi lah. Wah tali bun. Nam. Ia tali batun. Anta tali bun. Nam. Antis tali batun. Anta tali bun. Nam. Antis tali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 yang pertama hua hua anta uh, hua ini masuk ke kata ganti apa ini umum kata ganti loh kata ganti lekaib artinya kata ganti untuk orang yang keberapa orang yang ketiga orang yang ketiga nah hmm. mari yang kedua kata ganti orang untuk orang ke uh, anta kedua kedua selain selain hua untuk orang ketiga ada lagi yang lain oh orang ke kedua hmm. orang ketiga Selain Orang huwa yang ada, yang ada yang lain? Iya. Ada hiya. Ya hiya kalau jamaknya hum dan kunna. Hum kunna taib umtaz. Orang yang kedua? Orang yang Surah kedua. Sebutkan. Anta sebutan antas. Naam. Dan anna. Naam. E, Naam, suara nya terputus-putus semua Hasan. Baik. Baik, syukran mu Hasan. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon bagi para pendengar Roje di mana sahaja anda berada dan bisa menghubungi di nombor telefon 0218236543 dan mungkin ada penjelasan sampai kita menunggu telefon berkaitan uh, dengan tuah Mirin. Tapi sebenarnya ada kata ganti yang belum disebutkan di sini. Ada kata ganti yang belum disebutkan. Kita Kata ganti untuk orang ke untuk orang ketiga dan untuk orang ke dua yang yang di, un, diperuntukkan untuk dua orang. Kalau tadi huwa untuk satu orang Tunggal Lalu hum untuk jama Maka di tengah-tengahnya ada untuk orang Untuk orang untuk dua orang Yaitu Huma huma, Huna. huma. Dan huma ini bisa digunakan untuk laki-laki Dan bisa untuk perempuan, perempuan. Huma mereka berdua laki-laki Atau mereka berdua perempuan Lalu untuk orang-orang kedua Juga ada kata ganti yang diperuntukkan untuk dua orang Yaitu antuma, Antuma, antuma. Dan antuma ini Bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk Perempuan Antuma misalnya Antuma e, Talibani Antuma Talibani Atau Antuma Talibatani Talibatani Untuk Muanna Wabawala Taib, Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 021 65 Ya, 6543 Assalamualaikum Ya, dengan siapa pula di mana? Dengan umur Takik, nama Aisha perawan. Baik, silakan. Naam. Ummu dia pernah jelas suaranya? Ya. Baik, silakan dia baca Abba <anyis> Ma'irul <tid> Munfasilah. Allahumma Abba Ma'irul Munfasilah. Hmm. Nah. Belpun. Naam. Baqali bun. Naam. Siapqali badal. Naam. Hum fulabun min dal Naam. للمخاطب. للمخاطب أنت قالب أنت قالب نعم أنت قالب ممتاز نعم لما أنتم طلاب أنتم قالب آدم. نعم جميل نعم تراهير للمتكلم للمتكلم نعم أنا قالب أنا قالب نعم طلاب نعم Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Ummu Aisyah, jazakallahu khair. Assalamualaikum Ya amanu Wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النار. Dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang Dialah yang memberi rahmat kepadamu Dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Wa a'adda lahum ajaran karihmaa. Salam penghormatan kepada mereka. Pada hari mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja, Radio Da'wah, al Peningkatan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kembali diperlakukan sejauh lima AM dan masih bersama anda di kajian bahasa Arab bimbingan untuk pemula di dengan kita berusaha Allah Robiyah dialognya nanti dan kita lanjutkan kembali pada usaham kita persetankan. Wassalam. Bismillah. Basyaratu Sallamu Alaihi Wasallam Waala Aalihi Wasahabatih Muallaafah Banyak. Tapi kita selesai dari pembahasan dan pembicaraan tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang Al-Dars al as Baru saja kita menyelesaikan uh, penjelasan tentang Abda Ma'irul Munfasilah Dan sekarang kita masuk ke pelajaran baru yaitu Al-Dars Al-Sadis as Asyar Al-Dars <coughs> Al-Sadis as Asyar Pelajaran keberapa ini, Kuan? E ke enam belas Ke enam belas, nah Al-Sadis as Asyar Kita melihat al uh, ini angka urutan. Araban seandai kalau ana bilang nomor 16 maka sitata ashar. Beda jika ana mengatakan yang ke-16, maka kita katakan kalau yang ke ke-16 as-sadis ashar. Ada nah, orang sekali. Lagi. Kalau ana bilang nomor 16 maka kita bilang sitata ashar. Tapi kalau ana bilang yang ke-16 as-sadis ashar. Dapat perubahan sita menjadi as-sadis nah tapi di sini ada uh, hiwarun qasir ada dialog yang singkat <coughs> antara al-mudarris dengan Muhammad di sini yang terjadi antara siapa ya ikhwan mudarris antara mudarris dengan Muhammad alhamdulillah al-hiwar qasir jiddan طيب استمعو jayidan ana aqra al-hiwar istamiu jayidan ana aqra al-hiwar mana ana istamiu jayidan tingarkan baik-baik. Naam, ana al-hiwar. Ana baca dialog ni. Al-mudarris yaqul huna: Liman hadhihi al-aqalamu ya Muhammadu? Liman hadhihi al-aqalamu ya Muhammadu? Muhammad menjawab, Muhammad yujib: Hia, Hia li ya ustadzu. هي لي يا أستاذه. المدرس يقول مرة ثانية هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجليلة أهي لك؟ وهذه الكتب الجليلة أهي لك؟ محمد يجيب لا هي لحامد. لا Hiyya Lihamidin Al-Mudaris Yasa'al Maratan Thaditha Aina Dafatirukum Ya Ikhwanu Aina Dafatirukum Ya Ikhwanu Ali menjawab di sini Bukan hanya ada Muhammad Dengan Al-Mudaris Ternyata juga ada علي. Ali Masya'Allah Di bagian terakhir Ali muncul Hiyya huna Ala hadhal maktabi Hiyya huna ala hadzal maktabi nah al hiwar mafhumah ya, ikhwan al hiwar mafhum waad jelas bisa dipahami waad waad ya alhamdulillah tabida so, kana wadihan fabij lana ya ikhwan jika jelas tolong ada satu dua orang menjelaskan kita kepada kita maknanya malam ini kita serahkan kepada ikhwan studio nah man yakra summa yutarjim ikra summa tarjim tafadhal tafadhal ya, ya masyaallah ah oh, hikmat al mudarris nah liman halih liman hadhil aqlamu ya muhammad nah sekali lagi akh liman liman hadhil aqlamu ya muhammad ya muhammadu Kita ditunjukkan ya muhammadu milik siapakah pena-pena ini ya muhammad nah liman liman itu dua ada dua kata di situ ada dua kata di situ kata yang pertama adalah lim Li. lam. lam kata yang kedua adalah man man, man lima li untuk man siapa atau milik siapa nah hadhi kata tunjuk untuk menunjuk al-aqlam nanti di sini nanti aku akan jelaskan mengapa al-aqlam menggunakan hadi nanti akan jelaskan di sini insyaallah tapi al-aqlam apa ma makna al-aqlam qalam uh, ee jama' daripada qalam beda sini al-aqlam jama' jama' daripada benda kolamun maka kita gunakan kata tunjuknya hadah atau hadihi ya hadihi beda kalau, kalau, kalau dia dalam keadaan tunggal kolamun, kita gunakan hadah atau hadihi hadah kolamun tapi kalau dia jadi jama' aklamun kita katakan hadihi aklamun sahim tu? liman hadihil aklamu ya muhammadu milik siapa? Pena-pena ini, wahai Muhammad santaya hikmat, teruskan, ahemat teruskan, Infod, saya berantai. Ustaz <laughs> Muhammad, hiya li ya liya Ustaz tu. Nah, pena-pena itu milik saya. Ya Ustaz. Nah, pena-pena, pena-pena siapa apa tadi? Pena-pena tersebut nah. milik saya. Dari mana antum kalimat pena-pena ini? Tidak disebutkan al-aklam di sini. Li liya. Iya, kalimat Hiya Hiya artinya? Aklam. Ia kembali kepada Amerika aklamu, Syaikh Hassan dari Dua. Ia kembali ke aklamu. Artinya secara akhirnya. Artinya apa? Dia. Tapi dia di sini ternyata kembali ke al aklam. Ia maksudnya pulpan-pulpan itu atau pena-pena tersebut. Li, milik siapa Evan? Ya, milik saya. Milik saya. Ia ya Ustaz Ahsant Nah, semeriam. Ia jaminan Jiddan dan dia sangat indah sekali. Nah, nah, dan dia di sini adalah dan dia di sini sekali lagi tadi adalah full Al-akla. Jadi yang yang bagus sekali di sini adalah Pulpen-pulpen yang sebutan sebelumnya. Jamilatun jiddan Ada kalimat Jiddan. Bagus sekali Masya Allah nah, bisa? Nah, jiddan. Naam, benar? jiddan. Naam, jiddan. Sahih. Naam. Wa hadhihi Wa hadhihi al-kutub. Wa kutubul jadidatu ahiyalak lak. Ahya? Ahya dan kitab-kitab yang baru ini apakah milikmu juga? Apakah milikmu juga? Nah. Lihat, sekali lagi, -lagi al-kutubul jadidah diganti dengan kalimat <tuh> hiya. Iya. Nah, teruskan. La ya liha Hamid. Bukan. Itu milik Hamid. Nah, hiya buku-buku maksudnya kembali kepada buku-buku baru tersebut. Milik Ham. Milik Hamid, nah, nama. Aina dafatirukum ya, ikhwanu Nama. Di mana buku-buku catatan kalian? Ya, saudara-saudara. Nah, wahai saudara-saudara. Nah. Dafatirukum Lihat dafatir Jama'ah men? Daftar. Daftarun. Daftarun. Buku tulis, nah. Buku catatan. Nah, seterusnya? Iya. Ia guna ala had, hada maktabi sekarang nah sekarang hmm. aina enam aina mamana mana mana sekarang hiya buku-buku catatan itu nah buku-buku catatan tersebut huna mana huna di sini di sini di mana ala ala hadal maktabi di atas meja di, atas... di, di atas meja ini di atas meja ini nah sahih sangat baik baik al-hiwar wadih khon kita minta satu satu orang sekali lagi Ah Ridwan Ikhara suma tarjim Di tarjama Mumtazah Jibnit Jibnit Ad-Darsus Saadisa Asyarah nah. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu Terjemah mau bahasa rutan Punya siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad Nah Hiya li ya Ustaduh Bulb-bulb ini milik saya, Ustaz. Naam. Sant. <tong> hiya jamilatan jiddan. Bulb-bulb itu bagus sekali. Naam. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu, ahiya lak? Dan apakah buku-buku yang baru ini punya kamu juga? Naam. La, hiya li Tidak. Buku-buku yang baru ini Malik Hamid. Naam. Hasan. Aina daftarukum ya ikhwanu? Dimana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudara? Naam. Hiya huna 'ala al-maktabi. Ya, ya huna marratu ukhra. Hiya huna 'ala hiya huna 'ala hadha al-maktabi. Naam. Buku-buku catatan kami ini di atas meja. Naam, di sini di atas meja. Di atas meja. Santai ya, kita baca sama-sama ya khuan Sepertinya sudah mulai cukup menelahkan Kita baca agar sedikit segar Hai ya khuan, istimewa semua karir Liman hadihil aklamu ya Muhammadu Liman hadihil aklamu ya Muhammadu Hiya liya ustadu Hiya liya ustadu Hiya jaminatun jidan Hiya jaminatun jidan Wahadihil kutubul jariidatu Ahia lakah وهذه القدره الجيده هي لك هي لك هي لك؟, لك لا هي لحامد لا هي لحامد اين ندرسكم يا اخوان اين ندرسكم يا اخوان هي هنا على هذا المكتب هي هنا على هذا المكتب طيب بارك الله فيكم طيب لالا نفتح المجله المستمعين Lewat bagi para pendengar kita bawa kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di line telepon 021 8236543 untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran terbaru kita di pelajaran yang ke-16. Dirangkak telepon yang pertama sudah ya. Asalamualaikum. Wale pusala murah. Dengan siapa mu di mana? Om di Keranggan Grang. Naam. sebelumnya tadi Om Asan. Oh iya. Ceba halo komo Esan. Alhamdulillah khair akhi sami. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair ayyadhanna. Masha ma Allah. Tayyib, ikra. Tafaddali ikra'i eh, al-hiwar. Silakan dibaca. Ummu. Liman hadhihil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustazu. Nah, Jadi terjemahan ummu? Diterjemahkan. Liman um. Di hadhihil aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi kepunyaan siapa bolpen-bolpen ini ya wahai Muhammad? Naam. Dia ya ustaz. Bolpen-bolpen ini kepunyaan ustaz. Nah, kepunyaan kepunyaan siapa? Uh, li. li uh, milik saya. Milik ya. Milik, milik saya wahai ustaz. Milik nah. saya ya ustaz. Ustaz, milik siapa Ibu? Nah. Milik milik ustaz apa? Milik Muhammad ya, Ibu? Milik Muhammad. Milik Muhammad Tayib. Hiya jamilatun Bolpen-bolpen ini bagus banget nah, sekali. Nah, bagus-bagus sekali masyaallah. Allah. hadhihi al-kutubul jadidatu ahyalaka. Dan kalpan dan buku kitab buku-buku buku baru? baru ini apakah juga kepunyaanmu nah la ia li hamid bukan buku-buku itu kepunyaan hamid na'am mutaz ayna daftarukum ya ikhwano di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudaraku nah ia huna ala hadzal maktaba dia di sini, di atas meja ini. Di atas meja ini. Barakallahu um, wabarakatuh. Syukuran umum. Jazakullahi um. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. wabarakatuh. Baik. Di segala khair kepada Umu Ihsan. Dan kita berikan kesempatan kembali di ke 021-823-6543. Kita akan berikan kelepasan ke yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa umum di mana? Dari Umu Wafa di Silangsi. Baik. Baik. Umu Wafa. Silakan umu dibaca. Ik Ala dialognya. Liman hadhihi al ya Muhammadu? Hiya liya ustadz. Naam. Hiya jamilatun jiddan wa hadhihi al-kutub jadidatun. Ah, sebentar. Om, semuanya insyaallah paham maknanya? Naam. Tayib, tafadhal. Naam, istamirr. Tafaddali. La, hiya li Hamid. Aina dafati rukum ya ikhwanu. Sekali lagi, omu. Aina dafati rukum ya ikhwanu. Nah, mementas. Hia huna ala hadal maktab. Nah. Tapi, barakallahikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima bagi para pendengar yang ingin berinteraktif secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya dengan siapa mau di mana? Ommu Akmal di Depok. Ya, saya sedang Ommu Akmal di di baca tafadhal e, dialognya. Ya, sukran taufik. Apa? Al mudari. Naam. hazihil aqlamu ya Muhammadu. sekarang diterjemahkan Ommu. Kepunyaan kepunyaan Siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Naam. Hiya liya ustadz. Pena-pena ini kepunyaan saya. Naam. Dari mana wahai... kalimat pena-pena ini milik milik saya? Dari mana? Iya, dari aklam Naam, hiya kembali ke Al-Aqlam Al-mudarris. Al hiya jamilatun jiddan. Pena-pena itu eh, bagus sekali. Naam. Jidan Jiddan di sini pakai tasdid enggak Pak Ustaz? Jidan naam, jiddan. Ini enggak ada tasdid di kita berikan tasdid. Jeden, nah, ya. nah, bukan jiden. Wahazihi kutubul jadi datu ahialaka ya. dan ini bu, dan buku-buku yang baru ini apakah kepunyaanmu juga? Nah, La, nah sebelumnya ya. kalimat juga tidak ada di sini, kawan. Tidak. Oh, apakah kepunyaanmu? Kepunyaanmu? Nah, oh, ya, ya. Apa, kawan, apa? Maaf, fikirnya. La hialihamidin tidak. Uh, buku-buku bu, itu kepunyaan Hamid. Naam Mumtaz. Aina dafatiru kum ya ikhwano? Di mana buku-buku? Di mana buku-buku wahai wahai saudaraku? Naam dafatir di sini diperuntukkan uh, untuk buku tulis. Buku tulis sahih. Ah, untuk buku nah, Ya huna ala hadzal maktabi. Naam. Buku-buku di sini di atas meja ini. Membuat ya, salam. Waalaikumsalam assalamualaikum. Assalamualaikum. <coughs> Sayyid, jazakallah khairakudamu Akmal dan kita berikan kesempatan untuk Ikhwan. saya, satu penelpon kembali sahaja. Satu penelpon Ikhwan silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Isa di Jakarta. Ayo, silakan. Siapa ah? Isa, maşallah. Kebaikanlah kau ya Isa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Al maşallah. Kebahagiaan ya Isa. Ikra. E Liman haril aklamu ya Muhammadu. Nam. Kepunyaan siapa buk pena-pena ini wahai Muhammad? Montas. Ia liya Ustazu. Ini kepunyaan saya ya Ustaz. Nam. Ia jamila jiddan. Naam. Pena pena ini bagus sekali. Naam. Wa hadhihi al-kutub al-jadidah wa wa hiya li Dan buku-buku ini yang baru. Naam. Apa apa juga punya kamu? Naam. Nah. Labbas. La syia li Tidak. Buku-buku ini punya Hamid. Sahih. Aina, daftar tirukum ya ikhwanu. Di mana daftar daftar kamu ya saudara-saudara? Nah, daftar di sini Mama, mana daftar, Isa? Daftar. Daftar buku, buku catatan atau buku tulis. Buku tulis. Nah, sekali lagi, ah اين دفاتركم يا دفاتركم اين دفاتركم يا اخوان نعم نعم buku-buku catatan kamu wahai saudara-saudara نعم نعم هي هنا على هذا المقطع buku-buku catatan di sini di atas Media. Muntaz. Barakallahu a'alaikum. Isa. Isha. Syukuran, Assalamualaikum. Maaf, Wan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan dulu, Ikhwan. Di sini ada tamarin. <coughs> latihan latihan Antum lihat latihan yang pertama. Tamarin al-awwal. Taammal al-amcilat al-atiyata. Taammal al-amcilat al -awwal. Ta Aatiyah. Ma mana t'annal? Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan. Naam. Renungilah. Renungkanlah Renung. insyaallah. T'annal, perhatikanlah. Al-amsilah. Naam. Al-amsilah. daripada? Misal. Contoh-contoh misal. atau misal-misal al berikut. berikut, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini ada contoh alif, ada contoh Ba. Kita lihat contoh yang alif. Contohnya alif terbagi menjadi dua contoh. Ada contoh untuk al mufrad lalu untuk contoh al al jama. Di sini kita lihat dulu yang al mufrad Hada talibun jadidun. Hada talibun jadidun. Huwa min بلجيكا هو من بلجيكا, بلجيكا. ما ماناي بلجيكا يا أخواني والله ولا سببتهن بلجيا نعم، لكن من كلمة أمريكا. كاف في بلاهكيني بلجيكا نعم، صياغة نامه أمريكا أحسن تياخي تنبهنا بشيء مهم لا لا أفريقيا أفضل لا لا أمريكا أفضل بلجيكا هذه شيء يعني غريب بالسبة لنا نعم هو هو من Belgica atau cetakan lama huwa min Amerika. Amerika mungkin lebih mudah Amerika daripada Belgica ya kawan. Kita pilih Amerika. apa? Kita pilih Amerika saja. Amerika Amerika nampak. Amerika atau Belgica tidak masalah. <laughs> <coughs> Hada talibun jadidun Huwa Min Amerika. Ini al almufrot. Ada dua kata di sini yang diberi garis bawah ya kawan. Kalau cetakan baru ada dua kata yang diberi garis bawah. Di sini ada cetakan lama ada yang diberi garis bawah. Ada. Ada, tapi di akhir, di bagian terakhir. Tapi tiga di bagian terakhir. Tapi di cetakan yang baru ada dua kata yang diberi garis di bawah. Yang pertama kalimat ada, yang kedua kalimat huwa. Kalimat huwa, ada dengan huwa. Ada taribun jadidun lalu huwa min amrika Ada dua kata yang diberi garis di bawah. Yang pertama adalah yang kedua adalah Huwa Buah. Di sini saya akan ada satu isyarat untuk memperhatikan kalimat hada di sini. Hada isim Isyarah Ada sekedari, ya Kehwan. Benar. Kata tunjuk. Ia diperuntukkan untuk mudzakar atau Muannas Mudzakar. Mudzakar. Lalu yang kedua untuk tunggal apa untuk jama? Tunggal. Untuk tunggal. Muzakar. Hada. Kemudian untuk jawab terdekat hada, ya Kehwan? Terdekat. Terdekat. Hada paribun jadi tunjat. Yang ditunjuk adalah isim mudzakar. Tidak tepat kalau anda bilang hadza misalnya talibatun jadi datu bisa enggak hadza hada. <coughs> huwa min Biljika. Nah, Hua huwa di sini dia kembali ke apa ya, Khan? Kembali ke siapa? Talib. Kembali ke talibun jadidun. jadidun. Dia atau siswa atau pelajar baru itu dari hmm. min Amerika, dari Amerika. Nah. Ini mufrad al-jam' Anda lihat al-jam' Haula'i tullabun jududun. Lihat antum lihat haula'i tullabun jududun. Lihat kata sifatnya, ikhwan. Kata sifatnya. Tadi talibun jadidun yang pertama. Sekarang tullabun jududun. jududun. <coughs> Apa sebabnya jadi berubah, ikhwan? Nah, karena al-ma'mul mausuf yang disifati atau al-man'ut menjadi jamak tullabun. Tadinya mufrad talibun menjadi menjadi janak tulabun sehingga kata sifatnya juga harus mengikuti kata yang disifati jududun dan di sini tulabun thalibun ism uh, akil uh, atau ghairu akil akil ah, okay. atau benda untuk untuk untuk yang berakal atau yang tidak berakal yang berakal artinya manusia orang. orang ada pun yang ghairu akil benda atau binatang atau hewan misalnya diseiny akil atau ghairu akil akil ah, ah, maka jamaknya eh, maka sifatnya jududun mengikuti benda yang disifati dia jamak maka sifatnya juga harus jamak jududun jamak daripada jadi Cedid. jadi judun nah hum min amrika nah. hum di sini kembali ke tulla tulla karena jamak maka kita gunakan hum. dhamir jamak hum nah dan hum di sini kata ganti orang keberapa berapa tadi ikhwan orang kedua atau orang pertama di sini Tiga. Orang Tiga. ketiga, bukan perdua, bukan, perdua, bukan perdua. yang pertama, yang keping ketiga. Taip, hada alif, ini eh, contoh yang alif. Saran contoh yang ba, dan ba juga di sini bagi menjadi dua, ada ada al-mufrad, ada al-jama. Antum lihat al-mufrad, hada kitabun jadidun, huwa. Min Amerika. Hua min. Amerika. Anda kan? Ada perbedaan yang mendasar antara contoh-contoh di Alif dan contoh-contoh di Ba. Apa perbedaannya ya, kawan? Saya bisa memberikan perbedaannya. Anda melihat di contoh Alif. Talibun. Menggunakan kalimat Talibun. Tapi di sini Ba. Kitabun. Ah. Di contohnya Alif itu isim. Uh, akil yang berakal kata benda yang berakal itu manusia di sini pun adapun contoh ba adalah wayr akil kata benda untuk yang tidak ber berakal benda kitabun hadza kitabun jadidun huwa min amrika lihat kalimat huwa ternyata tidak hanya dipakai untuk uh, untuk akil untuk untuk uh, kata benda yang berakal tapi juga untuk wayr akil Karena huwa di sini kembali ke yang dicontoh dicontohba ini kembali ke Kitabun bun jadi Dia atau buku-buku yang baru ini dari Amerika. Arabun jama'nya antum lihat hadhi kutubun jadi datun. Hadhi kutubun jadi datun. Hia min Amerika. Hia min Amerika. Di lama. Anda lihat di sini cetakan lama. Ada tiga kata yang digaris bawahi, diciptakan lama. Yang pertama kata hadhihi, kata tunjuk hadhihi. Kemudian yang kedua sifat daripada kutub jadi datun. Lalu kata yang ketiga yang, di, yang diberi garis bawah adalah kata ganti hia, kata ganti orang ketiga untuk perempuan hia. Seakan-akan di sini ada kait-kaitannya, ada kaitan-kaitannya dan ada isyarat-isyarat lafifah, ada syarat-syarat -syarat yang <coughs> yang apa namanya? Yang halus Yang lembut Bukan roh halus Bukan roh Tapi ini isyarat-isyarat yang Yang yang tersembunyi, Tapi Antun diminta untuk memperhatikan Tak amal Perhatikan Antun lihat di sini kata Tunjuk untuk kutubun adalah Kita menggunakan Hadihi Kata tunjuk untuk kutubun Kita gunakan Hadihi Padahal hadihi tadi Yang seperti yang kita telah pelajari sebelumnya Hadihi untuk mu'annas Ya tidak? Kutubun Hal-hal dari -hal mu'annas Ya Mu muzakar. Muzakar. Muzakar. kutub muannas? Mo zakar. Mo kutub muzakkar? La ya khwan. <tuh> Jama', Jama. ghair akal muannas. Jama' untuk kata benda yang tidak berakal muannas. Jadi muannas. Walaupun nuzahirnya tidak Walaupun nuzahirnya muzakkar. Nah, mu nah antum sepertinya agak ngantuk ini. Karena kan sebenarnya bisa Tuh, tadi cuman tadi agak ngantuk seperti itu. Kutub yang muannas ya kan. Sudah makruf. Muannas. Ya. Nah, muannas. Kaidahnya. Ha? Ah? Kaidah Kaidahnya tadi. Kata, kata jamak daripada kata benda yang tidak berakal, maka dia muzakkar atau muannas? Muannas. Mu mu walaupun asalnya muzakkar, walaupun asal mufradnya muzakkar. Tapi ketika jadi jama' maka dia muannas. Contoh lain selain kutub. Qalam. Ma jam'u qalam, ya kan? Aqlam. Ah. Qalam muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Wal aqlam? مؤنث ليه من... لماذا مؤنث ايش؟ لماذا لأن... ليه, جمع آخر. ليه؟ جمع لأنه جمع غير ها ليه لأنه جمع غير نعم نعم مثال آخر دفاتر دفاتر تجاه أخبارك الله سبحانه وتعالى وصلى الله سريعا دفاتر جمع جمعين دفتر دفتران دفتران مذكر على دفتر سك ذلك بلا بلا بعد دفاتر بعد أن صار جمع صار مؤنث فهمتم oleh karena itu, dikatakan di sini kutubun jadidatun, Saudara ikhwan, as-sifa, mauṣuf, al-sifa muannats, muannats. Ini menunjukkan bahwa mauṣuf juga muannats, muannats. Karena di sini sifatnya per, untuk uh, muannats jadidatun dengan tak marbutah berarti menunjukkan bahwa al-mauṣuf kata benar yang disifatinya, disifatinya ayasan adalah mu'annas Ahsanta ya Maka di sini menggunakan hiya min Amerika. Kata gantinya menggunakan orang ketiga untuk param kuan hier yeah. kan hier min amrika wallahu wala setiap isim mufrad yang tidak berakal jamaknya itu 6 walaupun asalnya muzakkar tadi ketika jadi jamaah kan dia mana ha? muannas Mu nah nah wa badaiha kawan wa badaiib eh tapi la nakra, nakra, thum, la نقرا hada akhir ma sanqrahu fi hadhihi laila fa ibakan istami'a ثم قري Haha, tali ben jadil. Haha, tali ben jadil. Hua min Amerika. Hua min Amerika. Ha ulai tulabun judul. Ha ulai tulabun judul. Hua min Amerika. Hua min Amerika. Hmm. Kita lihat yang bah. Haha, kitabun jadil. Hari kitabun jadidun Hua min Amerika. Hua min Amerika. Hari kutubun jadiratun. Hari kutubun jadiratun. Hia min Amerika. Hia min Amerika. Hasan nah, tu ni, ya kan tak nafthal najab bagi kepada pendengar kita berikan kesempatan anda untuk berinteraktif untuk membaca di line telefon 0218236543. Selamat ya. nah. Assalamualaikum Ala, Assalamualaikum. Salam, Salam Fajri ya. Masya Allah Fajri Al Masya Allah Fajri Masya Allah Fajri Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Fadal ikrah ya Fajri Anda baca Fajri eh, Ada bukunya Fajri kan? Ya Nah silakan Fajri Fajri dimana sekarang? Dirumah? Di rumah? Di rumah Di baratel? Iya. Masya Allah Fadal istambil. Baca Karatolibun jadi Jadidun Naam Hua minal Biljika Biljika Biljika Naam Hua tolibun jududun Sekali lagi Fajri Haulai Haulai Tullabun jududun Jududun pendek Jududun Naam Kumin bilhika Sahih, nah, Bistamir, teruskan Hada kutubun Hati-hati, ah, Fajri, sekali lagi hati-hati Hada Hada kitabun jadidu. jadidun Jadidun Jadidun nah. Kua bin bilhika Sahih Azih kutubun jadidatun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 Hua min biljika Nah, Santi. Hula ha polibun jududun. Sekali lagi, Awan. Hula, ha hula ha i jududun. Tullabun Tullabun jududun. Jududun. Jududun. Nah, Hum. Hum, hum min Amerika. Nah, diganti Amerika sekarang. Terima kasih. Kenapa? Teruskan. Hajar kita pun jadi dun. Nama. Wahmin Amerika. Nama. Malah lebih murah Amerika daripada Belgia. Susah bicara, na. Hajihi kutupun. Nama. Hajihi kutupun jadi datun. Nama. Hiamin Amerika. masya Allah. Syukuran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya. Atas lagi yang membaca Ummi wa Umunya masyaallah. <usur ochre> Tafadhal. <tul ochre> <tul ochre> Barakallah fiku. Hi masyaallah. Ada kita amal baik ya, akhwan. Nyam. Bapaknya sekarang seling enggak? Hah? Bapaknya seling bapaknya? Bapaknya. Oh enggak. Nah, silakan ngomong. Nah. Assal, silakan ngomong um Fajri. Allah jadi Dun. Kuang di Afrika. Tak ulah itu jududun. Nah, Tur labun jududun. Tur labun jududun. <coughs> Masya Allah. Muntaz. Haza kita bujardun. Masya Allah. Ya pelan pelan omong. Pelan pelan. Haza. Sekali lagi. Haza kita bujardun. Muntaz. Masya Allah. terakhir jadi datun hazihi kutubun jadidatun naam hiya min amrika mumtaz barakallahu Masya Allah. assalamualaikum un salamu alaikum warahmatullah wabarakatuh baik seperti itu Uh, satu keluarga tadi sudah menutupi semua empat sebelumnya dan waktu sudah masuk jadual setengah sepuluh. Tefis Alnas. Soalan. Nanti SMS. Ya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Dari Ummu Fikri di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullah. Besar uh, anda tanya kenapa kata antum sering kali dipakai untuk satu orang. Nah, nah memang uh, bukan hanya antum, tapi juga kadang-kadang uh, nahnu untuk ana Nah Nah, di antara tujuan penggunaan antum, padahal yang bicara, yang diajak bicara hanya satu, di antaranya adalah tujuannya untuk litakvim, untuk pengagungan misalnya. Seperti kita misalnya bicara dengan orang yang kita anggap uh, punya hak di atas kita, seorang usat kita atau guru kita atau orang tua kita, kita katakan antum. Padahal dia hanya hanya satu. Tujuannya adalah apa tadi Evan? Anda bilang? Tujuannya litakvim untuk pemuliaan dan pengagungan orang yang kita ajak bicara. Tentu. Uh, tetap di atas atau tetap di pada batas-batas yang diijinkan. Ah seperti kalimat assalamualaikum. Padahal yang kita ucapkan mungkin saja hanya satu. Kom, kom, bis itu artinya antum. Kom, bis artinya antum. Seharusnya kalau satu saja assalamu alaikya. Tapi sering kita gunakan assalamualaikum dalam rangka untuk uh, pemuliaan kepada orang yang kita ajak bicara. Wallahu a'lam. Wallah. Teng. Hey. Untuk terakhir pertanyaan dari pendengar kita ada. Anda pernah Anda belajar dengan buku panduan dari salah satu universitas dijelaskan bahawa segala kata benda baik mufrad ataupun jamak maka sifatnya muannats. Bagaimana? Setiap ]aksa? kata benda baik mufrad ataupun jamak maka sifatnya menjadi muannats. Maka sifatnya menjadi muannats, tidak hanya mu jamak. Jadi kaidahnya kan jamak. Jadi misalnya kalau kita katakan kata benda kitabun, kitab menjadi datun. Jadi datun. Faham? Wallah ini kaidah gariibah بالنسبه لان ليس ini kaidah yang cukup kita tidak pernah dengar sebelumnya, kan? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Enggak. Kan? Bisa jadi mungkin kan uh, ikhwan ini salah menukil. Bisa jadi salah paham terhadap bacaan yang yang anak-anak tidak belum pernah mendengar kaidah seperti ini, kaidah yang Ya wallah, bisa jadi kaidah baru Allah yang dibuat-buat kawan-kawan. Lagi bagus. Ya khfi. Baik ya khfi, insyaallah pada pekan depan kita akan meneruskan latihan-latihan yang masih belum kita baca. Dan masyaallah ikhwan tanpa terasa kita sudah mendekati akhir akhir buku dan seperti biasa yang kita lakukan di tiap apa tiap beberapa bab tertentu kita ada semacam ujian ada ujian ada ikhtibar nah tapi kalau kita nanti insya Allah di akhir di akhir setelah pembahasan bab yang terakhir nanti insyaallah kita benar bisa bisa mengadakan ujian besar Allah. Ikhtibarul akhir katanya insyaallah yang tidak lulus tidak naik ke jenit kedua. Masya Allah. <laughs> ini penting, ini penting kawan. Agar agar agar yang kita pelajari kurang lebih 100 lebih halaman ini bermanfaat dan ber, berbekas kepada kita, maka tentu harus ada ada ujian. Dalam mereka untuk melihat seberapa jauh uh, maklumat yang sudah kita miliki. Anda ini, ini ribuan kosakata sudah kita baca di sini. Ini Masya Allah bekal yang cukup. Mudah-mudahan untuk bisa melanjutkan ke jenit kedua dan mudah-mudahan kita bisa baca buku An-Nahwa والصرف إن شاء الله طيب والله لعنبي صاحب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته